Dags för ett avsnitt av Arbetabladets ledarpodd, Vänberg Norling. Hej, hej! Välkomna till Wenberg i Norling, del två. Bakom mickarna Anna Norling, ledarskribent på Arbetabladet och Jenny Wenberg. Också Arbetabladet. Vi har, <laughs> vi har eh, några ämnen som vi tänkte lyfta särskilt den här veckan. Och vi börjar med Nuon. Detta holländska energibolag som helstatliga Vattenfall köpte för några år sedan. 2009 var det väl. För 97 miljarder kronor. Väldigt mycket pengar. Det som har kommit fram nu är att experterna, Vattenfalls egna experter till och med, värderade Nuon. Mycket lägre, runt 50 miljarder. Ha, eh, vad tycker Jenny om detta då? Vad jag tycker jag tycker så här, eh, 97 miljarder kronor är enorma pengar. Eh, man kan konstatera när man tittar på hur hela det här är. För, eh, händelseförloppet tycks ha gått till och hur hela det här köpet har gått till att man har en stark företagsledning eh, som fått styra tämligen mycket eh, man har relativt eh, svaga politiker med, som inte har haft nog koll på verksamheten eh, det som är bekymrande är ju här att man har skrivit ner värdet. Eh, Svenska Dagbladet har kallat det för den sämsta affären Sverige har gjort. Och det är, det är, man är ju benägen att någonstans hålla med. Eh, sen tycker jag också att man kan se här att eh, igår, en torsdag, så kom, eh, släppte TV4-dokument eh, eh, där det framgår att eh, regeringen faktiskt har varit informerad om om hur det här köpet har gått till. Trots att man, eh, Fredrik Reinfeldt tidigare har sagt att det här. Han har hela tiden visat i mod Olofsson. Mm. Och jag tycker också att det var intressant att notera hur stressad Jan Björklund såg ut igår. När, när TV4 kom och ställde de här frågorna rörande vad de i regeringen har vetat och inte vetat. Mm. Eh, det kommer ju säkert att fortsätta den här rapporteringen om nu tror jag. Jag tror inte att det slut eh, med den här veckan utan vi kommer att få se det fortsättningsvis också. Och sen vad det leder till eh, när det gäller politiskt ansvar och så. det är, det är, ju, det är ju företaget är ju redan köpt. Det, det, det är ju en affär som redan har gått igenom. Eh, idag är ju också den, den chef, eh, den som är chefen nu när den här eh, affären genomfördes, han är ju numera chef på Vattenfall. Så det är en väldigt intrikat situation. och jag tycker, att, jag tycker faktiskt att beroende på vad som inte framgick i TV4:s rapportering igår var ju var den här informationen till Fredrik Reinfeldt och regeringen bestod i men det är ju väldigt klart att man inte kan gömma sig bakom mod som inte längre sitter i regeringen. Det går inte att, att, att skifla över, över ansvaret på henne. Jag kan absolut förstå att man försöker göra det eh, eftersom hon redan har avgått eh, för att slippa offra ytterligare personer i ledande position på grund av den här affären som nu har blivit till en skandal. Ja, det låter eh, ganska orealistiskt att inte, att vare sig finansministern eller statsministern hade någon idé att, eh, inte visste att statliga vattenfall eh, skulle köpa ett bolag för 97 miljarder som eh, inte på något sätt värderades så högt. Det, det låter väldigt märkligt tycker jag också mm. att, man, eh, att man skulle genomföra en affär för det beloppet och regeringen inte var informerad. Nej. Ja, men över till eh, nästa eh, ämne för denna veckas podd. Eh, om jag säger häst, vad tänker du då? Jag tänker på lasagne. <laughs> jag, tror ja. att, jag tror att de flesta idag tänker på lasagne. Vad tänker du på Ja, det, det går väl inte att tänka på någonting annat. Så det Men den här, vi kanske ska, ska vara lite tydligare ifall det är någon som har missat. Mm. Eh, problemet med, eh, det har ju briserat en köttskandal i Sverige. Mm. Där eh, findus eh, lasagne visade sig innehålla hästkött mm. istället för nötkött. Eh, men, vad, vad, vad tycker du om det här, Anna? Var, är, är det något problem? Jag har väldigt svårt att uppröras över detta faktiskt. Um, jo, jag kan uppröras på det sätt att vi har, uh, vi har en köttproduktion i världen som uh, bara går ut på att till billigaste pris producera uh, någonting som går att äta. Uh, och vi tar inte hänsyn till, till djurets lagar, till vad vi får för kemiska substanser i oss. Nej, Och jag kan ändå tycka så här, jag, Djuret är absolut jätteviktigt. Men det är inte mitt huvudproblem med, med mathanteringen i världen utan det är snarare vad... Hur produktionsvillkoren påverkar oss som, som biologiska organismer. Alltså hur, hur den påverkar människan och människokroppen. Eh, jag, jag har också väldigt svårt att i grunden uppröra uppröras över den här eh, köttskandalen eh, som den titulerat. Därför att eh, jag tycker någonstans att vi som konsumenter har ansvar. Vi borde vi borde vara mycket mer intresserade av födan vi äter och vart den kommer ifrån. Vi borde vara mycket mer intresserade av att inte bara titta på priserna utan titta på innehållsförteckningar och, och faktiskt utbilda oss i vad som är bra för oss. Vad är bra mat att äta? Jag tror också att om ni tittar på äldre människor, det här med att laga mat från grunden. Lagar du mat från grunden så vet du vad du får i det och det tar inte särskilt mycket längre tid än att mikra- mikra den här Findus-lasagnen. Eh, men någonstans, ja, konsumentansvar, men sen också att, att man eh, <laughs> det, självklart så, så ska ett företag som köper, köper in råvaror, de har ett ansvar att kontrollera. Eh, så att det de köper verkligen motsvarar liksom det de skriver avtal om. Eh, men sen så är det ju det är ju liksom att hästkött är ju inte ett dåligt kött. Det är inte det som är problemet i mm, det här för alla som lyssnar. Mm. Det bör väl tilläggas. Det är snarare mm. ett väldigt bra kött som vi, om vi ska äta kött, mm. borde äta mer av. Dock så borde vi egentligen kanske äta mindre kött mm. på grund av den åverkan som, som köttproduktionen gör på naturen och vilka de miljömässiga konsekvenserna är. Men om vi ska titta på livsmedelsproduktion då tycker jag att det är ett långt mycket större problem att man, man använder antibiotika eh, i den utsträckning som man gör. Sverige har varit okej, okay, men eh, det är fortfarande så att de villkoren under vilken mjölk till exempel produceras idag innebär att Eh, mjölkkorna får djurinfektioner som, som måste medicineras med antibiotika. Eh, det finns inte, de, de här korna har sätts sen i karantän så det finns inte antibiotikarester i själva mjölken. Men när vi överanvänder antibiotika och bedriver djurhållning på ett sätt som kräver antibiotika så innebär det att den här användningen bidrar till att öka antibiotikaresistensen. I stort. Vilket mm. även påverkar oss människor. Och vi måste ha antibiotika. Vi kan inte genomföra höfttransplantationer. Till exempel om vi inte har fungerande antibiotika. Och idag är det så illa att eh, vi kan inte längre stoppa den här resistensutvecklingen. Vi kan bromsa den. Men vi kan inte stoppa den. Och eh, det, idag, det har gått så långt så att... Eh, det anses olönsamt att forska fram nya antibiotika därför att det finns, det kommer att finnas en resistens utvecklad redan innan de når marknaden på grund av eh, hur, hur vi konsumerar det här preparatet. Man kan se till exempel om man åker på semester till vissa länder så går det att köpa antibiotika utan recept. Det här är en politisk fråga och jag tycker den eh, frågan, visst det är självklart att står det nötkött på förpackningen så ska det vara nötkött och det är ett politiskt problem som måste lösas politiskt genom tillsyn. Se till att det finns en tillbörlig tillsyn inom unionen exempelvis. Företagen måste ta sitt ansvar, men vi som konsumenter måste också ta vårt ansvar och sätta press på de här företagen som producerar maten vi äter och utbilda oss eh, rörande både produktionsvillkor men också kring hur, hur vi äter bäst, inte mm. billigast, men hur vi äter bäst för våra kroppar? Mm. Eh, jag skulle... Det var en väldigt lång ja. utfrågning. Förlåt. Förlåt, förlåt, Anna. <laughs> ja, men... Men väldigt... Det här är verkligen mm. något som jag är väldigt engagerad i och tycker är viktigt. Mm. Jag vet att du är det. Så det var jättebra att vi <laughs> tog upp den här frågan. Men det är en sak till som jag tycker vi borde tillägga om detta. Och det är ju eh, att nu Eskil det går ut och eh, ryar och hår i det, denna hästkötsskandal. Mm. men då måste vi också komma ihåg att den svenska regeringen har i EU sagt nej till eh, innehållsmärkning på sammansatta eh, köttprodukter, vad det är för någonting i, det, mm. det, det vill ju det ville ju oppositionen i EU-parlamentet helt enkelt, men den svenska regeringen har sagt nej till det, så att man får det är ju en del i detta. Att ja, absolut, kan... absolut jag håller helt med så, så att, ja, vi, har vi nu pratat av, köttklart? Nu? Ja, vi har pratat köttklart. Mm. <laughs> okay. Ska vi snacka Nordkorea då? Från kött till Nordkorea? Mm. Ja, Nordkorea genomförde vad man tror var provsprängningar. Mm. Eh, av kärnvapen. Man har gjort det här två gånger tidigare 2006 och 2009 så det här är tredje gången. Eh, man har visat upp anriktningsanläggningar för att anrika uran för att kunna använda det i framställningen av kärnvapen. Och nu eh, så har det ju varit en debatt eh, efter det här. Vad man ska göra med Nordkorea som ju har eh, fått en ny ledare som heter Kim Jong-un. Mm. Eh, Korea är ju ett av världens mest slutna länder. Eh, och man har genomfört, man har under lång tid haft eh, väldigt hårda sanktioner skulle jag säga. Handelssanktioner mot Nordkorea mm. eh, på grund av deras eh, agerande och att mm. de inte man respekterar det inte. här. Mm. Ja precis. Mm. Eh, på grund av att man inte respekterar internationella avtal om, om kärnvapen. De, de länder som inte har kärnvapen får ju idag inte mm. eh, skaffa sig kärnvapen. Nej, det är icke-spridningsavtalet. Och, de, och de länder som har kärnvapen, de får inte sprida dem. Eh, va, hur, hur löser vi det här? Nordkorea är ju det är ju en en, det finns ju en spänning i, i regionen mellan Nord- och Sydkorea som har pågått under väldigt lång tid. Men hur, hur agerar man mot Nordkorea tycker du på bästa sätt? Ja, jag vet inte ifall jag får med mig dig i, i min syn på det hela. Du får se, Men jag tycker att ifall man fortsätter med de här sanktionerna, man går hårt mot hårt- hur, hur tycker du att det har gått så här långt? Alltså, nej, det har inte gått så bra, säger jag då. En retorisk fråga var det. Till eh, mig? Ja. <laughs> jag ska svara på den senare. när du har... ja, ja, jag menar att den här vägen, den hårda vägens politik- då, som han har fört mot Nordkorea, nej, den har ju inte hjälpt. Man får liksom svälja prestigen på något sätt- och sätta sig ner och diskutera och försöka få fram lösningar. För... Eh, det, handl det handlar ju väldigt stor del om en upprustning som är farlig för hela världen. Men det handlar ju också om ett folk som lider. Eh, och vi, vi, måste, vi måste få till ett samtal, säger jag, mellan Nordkoreas ledare, även även om de bete sig illa så får vi, vi får sätta oss vid förhandlingsbordet ändå, säger jag. Vad säger du? Jag säger så här, jag håller nog faktiskt med dig. De här, de här sanktionerna som han har haft mot Nordkorea och har fortfarande mot Nordkorea, de har ju inte visat sig vara särskilt verkningsfulla Nordkoreas befolkning eh, lider och har gjort under väldigt lång tid. De är, det är ett väldigt isolerat land. De är förnekade alla demokratiska rättigheter som vi tar för givet. De svälter svält förekommer i Nordkorea människor svälter i all mm. i detta land. Eh, och samtidigt så har de en de har en totalitär regime eh, som. Ja, ja, det, det, en av världens hårdaste diktaturer och som levandes i Sverige eh, så är ju he hela situationen väldigt märklig men de har också gång på gång visat sig man har ju genomfört samtal med Nordkorea eh, som har varit tämligen resultatlösa de, de är gång på gång visat sig eh, ointresserade av att, att leva upp till internationella avtal och faktiskt eh, faktiskt ära Ja men är det diplomatiska samtalet eh, jag tycker det är väldigt, väldigt svårt att säga vad man bör göra. Självklart ja, det, alltså eftersom man prövar de här hårda sanktionerna mot landet och de inte fungerar då får man väl någonstans återgå till, till den här samtalslösningen. Eh, för det går, ju uppenbarligen, det går ju inte bara att lämna situationen den här, där hand, här, precis som du säger, därför att det, påverkar, det påverkar säkerhetsläget i regionen, det påverkar säkerhetsläget i hela, i hela världen. Mm. Eh, näst på tur åt, att vi kärnvapen kärnvapen väl Iran. Eh, så att eh, det här är ju en fråga som måste hanteras. Sen tycker jag väl också eh, att. De här, icke -spridnings, de här internationella avtalen som finns delvis är en skimmer. Jag tycker ju vad man borde sträva efter är ju en total nedrustning. Det är en skam att vi som kollektiv, som mänsklighet, har, har uppfunnit något så fruktansvärt som kärnvapnet. Mm. Eh, och, och, och vi, vi har ju använt mm. det eh, tidigare och, och sett vad konsekvenserna eh, blir av det. Och det 2013, i en modern värld så borde inte kärnvapen existera. Vi borde ha utvecklats som art mycket längre än att behöva de här, den här typen av vapen för att försvara oss mot varandra. Mm. Ja, jag håller med. Absolut. Eh, har vi pratat klart om Nordkorea nu? Eller vill du säga någonting till? Nej, jag tror nej. jag nej. Har du är du, Har rör. du något mer du vill tillägga? Nej, nej, samtala säger jag. Men vi har också en Lokal, eh, vårt, lokala, eh, vårt lokala ämne för den här veckan är den lokala snakkisen. <här> <Du, du, du. här> Det är att Arbetarbladet nu eh, snart inom ett, några månader kommer att få en ny chefredaktör. Eh, jag vet inte så mycket om honom, men eh, vad jag har hört så gör det att jag är försiktigt positiv. Jag tror att det här kommer att bli bra. Jenny, har du något mer om den? Nej, men jag kan mm. väl bara säga, att det här beskedet kom ju i veckan, jag tycker det är mm. positivt. Vi kanske ska säga vad han heter ja, också. Ja, ursäkta. ursäkta. <laughs> det här är ju då Daniel Nordström som sedan tidigare är chefredaktör på Folkbladet i Västerbotten. Det, jag har ju följt honom under, under en längre tid i sociala medier på de sociala i de sociala medier där jag själv är aktiv. Eh, jag tycker man kan se i Daniel Nordström, den moderna tidens publicister och, och, och redaktionella ledare, eh, där man har. Det blir ju viktigare och viktigare med eh, profilering eh, i våran bransch. Det är därför vårt program heter Vem Vemberg Nording till exempel okay. kan vi väl säga. Eh, nej men det är väl ett utfall av det i alla fall. Eh, ju, vad man kan se, eh, säga om Daniel Nordström är att han är väldigt aktiv i, i debatten. Eh, han har en egen blogg på den tidningen mm. han arbetar på för närvarande som han uppdaterar kontinuerligt om det händer intressanta frågor. Han är, har varit väldigt engagerade i publicist, den publicistiska debatten. Jag tyckte man kunde se på reaktionerna på Twitter när det här beskedet kom att ja, det ser ju lovande ut. Det får mm. man ju säga. Mm. Vad som är viktigt för mig är ju att han verkar, i alla fall så här långt vad jag har sett, att han verkar värna journalistiken och sen oberoende på i vilken publiceringskanal men att vi ska värna eh, lokal journalistik och debatt. Och det det gillar jag, så vi får väl se. Ja, det gillar jag också. Så att, eh, jag tror att... Eh, nej, men jag tror att jag tror det här kommer vara bra för, för Arbetarbladet som tidning. Och jag tror det kommer vara bra för våran journalistik. Eh, så att, eh, vi får väl avsluta det här med eh, programmet egentligen. Men jag önskar Daniel Nordström varmt välkommen till en eh, eh, sannoliken och synnerligen... Eh, Anrik tidning. Som står inför massor med nya eh, möjligheter kan man säga. Ja, vi kallar det möjligheter. Mm. Ja. Vi gillar inte problem på <laughs> vår redaktion. Nej, nej. Även om man skulle kunna tro det med mm. tanke på hur texterna på ledarsidan mm. ser ut. Ja. ja. Hade vi något mer? Eller? Nej, jag tror det var allt för den här veckan. Mm. Okej. Okay. Ska vi säga tack? Tack, tack. Och hej. Hej då.